După Melci Unchiului meu, Sache Șoiculescu, Al cărui glas îl împrumut aici. Dintre atâția frați mai mari, Unii morți, alții plugari, Dintre atâția frați mai mici, Prunci de treabă, scunzi, peltici, Numai eu, răsad mai rău, Dintre atâția, prin ce har, Mă brodisem șui, hoinar, era mult mai prost pe-atunci. Când păresim da prin lunci cu pietrișul de albine, Ne părea la toți mai bine. Țânci ursuzi, desculți și uz Fetișcane, coz, plăvane, Înfășate în lunci zăvelgi, O porneau în turmă bleagă Să culeagă ierburi noi, Crăițe, melci. Erau umed la bordei Și tuleam și eu cu ei. 1. Tot așa odată iar, la un sfânt prin făurar, ori la sfinții mucenici, târla noastră de pitici, odihnea pe creastă sus. Eu, voinic prea tare nus, rupt din fugă, sub o de aluni, pe buturugă odihni și eu curând. Vezi. Atunci mi-a dat prin gând că tot stând și alegând, jos în vraful de foi ude, prin lăstar și vrejuri crude, s-ar putea să dau de el. Melcul prost în cetinel. În unghera dânc un gând îmi șoptea că melcul blând din mormânt de foi pe-aproape cheamă omul să-l dezgroape. Și porni la socotit, cu noroc căci l-am găsit. Era... Tot o mă gândeață, ochii de bou, dar cu albeață. Între el și cei afară strejuia un zid de var. Ce să fac cu el așa? Să-l arunc nu-mi venea. Vreau să văd cum se desghioacă pui molatic din ghioacă. Vreau să văd cum iar vie somnoros din colivie. Și de-a lungul pe pământ mă așezai cu acest descând.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 Iarna leapă de cojoace și tu, singur în găoace, Hai, ieși din cornoasele cămeși. Scoate patru firișoare străvezii tremurătoare, Scoate umede și mici patru fire de arnici Și agață la feștile ciufulite de zambile Sau la fir de mărgărind În zăuatul tău argint. Peste gardurile vii, dinspre vii, Ori de vrei și mai la vale întarlale Tipărește brâu de bale. După ce l-am descântat, l-am pus jos și-am așteptat. Înserase mai dea bine, crengi uscate peste mine, băzăind la vântul strâmb, îmi ziceau răstit din drâmb. Năzdrăvana de pădure jumulită, de secure scurt, furiș înghițea din luminiș, din lemnoase văgăuni căpcăuni îi vedea pieziș pieziși cum cască buze searbă de deiască și întorși ochii ochi buboși noptau sub pe pestrițe de păroase, de bărboase joi marițe și cum stau sub vânt și frig strâns lig, iscodind cu ochii treji mai de sus de bârnă, drumul unde seara țese fumul multor mreji de sub vreascuri văzui bine repezită înspre mine ugușată cu găteși. Chiondorâșcă ta la vale, de pe șale, Când la deal și când la vale, Curgeau betele târși, Iar din plosca ei de gușă, De mătușă, un tăios, un aspru hârș. Plâns spre lung, cum scoate fiara, Plâns dogit, când un șarpei mușcă gheara, Muget aspru și lărgit, Devuia din funduri seara. Mi-a fost frică și-am fugit. 2. Toată noaptea viscoli. Încă bine n-ajunsesem, Că pornitul ium să vie O viforniță târzie de păresemi. Vântura, stârnind gâlceavă, Albă pleavă, Și cădeau și mărunței bob de mei, Ningea bine cu temei. În bordei, foc vârtos Mânca praznic retevei. Pe colibă singur paznic M-au lăsat cu un vraf de pene, Rar le culegeam alene, moșul iene răzbătea de prin poene Să-mi genele prin gene, Și trudit, lângă vatră prigorit, Privegheam prelung tăciunii. Umbre dese, ca unii, Îmi pe hornul șui Leasa ochilor verzui. Și mi ziceam în gând, Dar el, melcul prost în cetinel,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 dar prin sticla petecită, dar prin gheața încălcită, fulgera sul lung de har, prăpădenia de afar. Podul lumii se surpase, iar pe case până sus peste colnic albicioase orfoioase cădeau cep de arbagic. Viu îmi adusei aminte ce auzisem înainte, de o noapte între toate urgisită când pe coate guri spurcate suflă vânt să dărâme din pământ. Când, pe un sloi rupând din pită, Baba dochia învălită cu opt sărici stăcovrig, Stă în ghite și sughite și se vaicră de frig. Hei, e noaptea aceea, poate! Înapoi la fulgii moi, Cumpenind asomn pe coate, Cu tot gândul sus la el șopti.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 Melc-nătâng. Trei Dintre pene și cotoare, gata nins, cum mija un pic de soare, pe întins, în câmpie colilie, războind cu lunecușul din țăpoi săltând urcușul, înălțat la dâmbi prinși, mă-ntorsei sub aluniși. Îl zări lângă culcușul de frunziș. Era tot o limba vânătă sucită, unuia ca un hengher, îl ținea în de ger, Zale reci, aspre benți ce se întretaie sus Pe vreascurile seci îl prindeau, O frunză moartă cu păstaie. Și pe trupul lui zgârcit m-am plecat Și l-am bocit.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 Ieșiși la un descântec, iar ți-a mușcat din pântec. Ai pornit spre lungi și crâng, dar porniști cu cornul stâng, melc-nătânc, melc tânc. Melc iar când vrei să-l mai alind, întinsei o mână mare, de plâns mult. Și dărdăind. Două coarne de argint, răsucit se fără mare, că e ciunt, nu m-am uitat. ci punga lui cubale, cu bale cu griji, pe cale l-am purtat legănat. Pungă mică de mătasă. Iar acasă l-am pus bine sus în pod, tot lângă mine. Ca să-i din când în când, Fie tare, fie în gând. Melc, melc, codobelc, Plouă soare prin funețuri și răzoare, Lujerii te așteaptă în crâng, Dar n-ai corn, nici drept, nici stâng, Sunt în sân la moșul iene, Din poiene cornul drept, cornul stâng. Iarna coarnele se frâng, Melk Natang. Melk natin.